Для Миколи Вінграновського не минула безслідно його багаторічна робота в кіно. І в його поетичному мисленні, і в його романному письмі чимало кінематографічного. Це монтаж кадрів, і чергування близьких та загальних планів, і постійна зміна щільності оповіді, то докладність, то лаконізм, то віяло варіації, то стягування у метафоричний вузол. Такі ж постійні переходи від описового стилю до поетичного і казкового, та навпаки. Або згадаємо епічний, кінопанорамний розмах картин українського середньовічного степу і їхню зриму насиченість. Або кінометафору труни – домовини, в якій запорожці кинули наливайка в Дніпро, не простивши йому минулих провин і не зрозумівши його ідеї єднання – не прийнявши простягнутої руки для злуки. Я вже не кажу про глибинний, міфологічно всеоб'ємний зміст цієї кінометафори, що грізно унаочнює трагізм і самозгубність української історії, її братовбивчу розпанаханість, як багато долепояснювального і застережливого говорять навіть окремі кіноподробиці. От хоча б коли Кошовий Богдан Микошинський – Підвів Наливайка до тієї домовини, яку йому вготовив. На її дубовому дні зеленіла-запліснявіла дощова вода, і два водяні жуки билися на ній лапками, бо не могли ту воду ніяк поділити. Метафора – гідна майстрів німого кіно. Роман, і це рідкість для історичного жанру, написаний на вільному диханні. Він не скутий ніякими ідеологічними чи іншими зобов'язаннями, якимись готовими оцінками чи наперед продуманими інтерпретаціями. Він незалежний від якоїсь підпорядкувальної жанрово-стильової моделі. У романі є елементи історичної хроніки і густий побутовий живопис і геополітичне тло, аподекуди і узагальнювальні авторські міркування з цього приводу. Є яскраво пригодницькі сюжетні лінії як героїчного характеру, так і бурлескного. Походеньки Петра Жбура, зокрема, змушують згадати той варіант авантюрницької традиції в європейській літературі, що свого часу набрав форми так званого «крутійського роману». Хоч тут маємо контамінацію бурлескного з героїчним, як у енергіді Котляревського. Є й сказати б світова екзотика – Поява арабської принцеси, негритянок і китайських приблуд в українських степах. Знов-таки, пригадується прецедент. Майк Йогансен з його подорожжю, ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альцисти у Слобожанську, Швейцарію та неймовірними авантурами Дона Хосе Перейра у Херсонському степу. І є все інше оповиваючи. «Стихія поетичної химерії, яка і визначає неповторність та органічність роману». Це саме стихія, а невідомий у світовій і нашій літературі прийом «учуднення», бо прийом передбачає свідоме настановлення, певну самодисципліну і зусилля над собою. Це і техніка письма, а тут йдеться не про техніку, а про якість таланту Вінграновського – про його спонтанне волевиявлення, відсутність регульованості, самокорекції, інколи навіть шкодить авторові з його безмежною фантазією. Він Грановський не може бути однотонним. Йому, як дитині, швидко набридає одна манера, один темп, одна роль. І як дитина, він увесь час грає, весь час змінює гру, весь час зімпровізовує якісь повороти гри. Ось, скажімо, тріумфально в'їздить до Острога княжето Януш з польським військом. Він Грановський малює колоритну картину побуту українського середньовічного міста, що постає перед вельможними тріумфаторами. Та цього йому мало. Тоді один із непроханих гостей, Янушів супровідник Єзуїт Дон Комулео, знімає окуляри, бо своїм дивним виглядом вони привертали надмірну увагу міщан, викликаючи ревниве почуття у княжити Януша. І без окулярів донок Комулео все здавалося навпаки. І ця навпакова картина химерно відтінює реальну. Сміливі метафори Вінграновського часто мають відкриттєвий характер. Вони творять свій світ з глибшим, багатшим на неемоційній змістом, ніж буденний Очі його дзвеніли від радості Стояла така тиша, що Наливайко почув, як у свата Наливайків кінь Задзвеніло в вусі Таких прирощень нового виміру в нього безліч І світ цей дуже людський, дуже інтимізований, занурений у побути плоть Але водночас і піднесений до містики тому, з одного боку, польські кулі, які розплющилися об наливайкову шаблю і впали йому за комір, пахли за пліснявілою з діжки капустою, а татарські стріли – чесником. А з другого, за Тимушем, хоч би де він був і що робив, тягнеться таємничий вигинистий вихорець, мов би душа його нареченої Оксани, що втопилися через шляхецьку наругу. За першим буквальним шаром текстів Вінграновського майже завжди стоїть другий або третій шар. Доданий, фігуральний, параболічний. Але не йдеться про алегорії і символи. Свого часу Олександр Довженко гостро заперечував тим, хто в його сміливих кінометафорах знаходив символічне значення. Ще й досі говорять про символіку арсеналу. Я заявляю, що ніколи не думав про символи, і навіть тоді, коли розстрілюють і не можуть розстріляти мого героя, я володів тією мірою творчої простодушності, яка дозволяє вірити в це, як у цілком законний і реальний факт. Ось таку міру поетичної простодушності і самостійного життя метафори маємо і в Миколи Вінграновського. Тому в нього навіть у історичному романі можуть заговорити ховрашки. Дід Максим може набрати повну шапку місячного світла, і коли надіне шапку на голову, те світло патьоками вилиться йому на обличчя.